Такі грішні жорстокі, що усмирити нас можна тепер ще більшою жорстокістю і вогнем пекельним за всі нові гріхи. Пошле син чоловіцьке ангели свої, і позбирають вони з царства його все, що блазнить, і всіх, що творять беззаконня, та й повкидають їх у піч вогненну, і буде там плач і скрегід зубовний. А уперті наші негнучі шиї добровільно упрягалися в золоте ярмо, смирення і покірливості перед несхитністю і безмежністю влади нового слова, в якому гідність людська приносилася в жертву безкінечному могуттю Божому. І вже ні крику не згодені, навіть потаємного сумніву в душі, бо хто скаже слово проти Духа Святого, не проститься тому ні в цьому віку, ні в будучому». Надія тепер хіба що на мертвих, яких нова віра не спалює, як наша слов'янська, а зберігає для страшного суду або ж для того, щоб хоч вони кричали за нас живих. Як в пісні давній. А що ж то за чудо, за диво, єсть мертві в землі, закричали всі. Та всі ті думки прийдуть згодом. Тоді ще й думалося про що, окрім того, як швидше повернутися до Києва, побачити назимку, в її широкій ляній сороці, почути її притишений голос з подивом, сміхом, тривогою. «Сміянко! Сміянко!» «А я ж Миколай тепер, а не тільки сміянкою, вже не дашь Бог, не Бог і переплут». У моїй душі і навіть не князівський перун все сильний, а нова сила, висока, свята й урочиста, як небеса, та дарма, все ж є давній сміянку, і все давнє звичне в мене, а виснага походів. Кінський піт, знемога, але й молодість, для якої немає ні перепон, ні обмежень, все можливе, все приступне не тільки на землі, а навіть на самому небі. Гей, гей! «А де ж ти, назимко?» Київ зустрічав нас і на почайні, і на боручовім узвозі, і на валах. Князь Володимир їхав на вороному коні під багряним чепраком. У багряних імператорських ношах випливала на Київську гору нова наша княгиня, а виставляючи лагідного сонця засмагли нещадими лице і шиї, небаченими багряними і зеленими перлами. Змійно око, вдивляючись у своїх нових підданих, а за князем і княгиною виступала не дружина в залізі і доблесті, а сунулася золота щільна хмара і рею царгородських і корсунських, приголомшуючи прості душі киян, пишнотою одіянь, неземним вогнем у поглядах, густим гудінням незбагненних повільних молитов, паморокою фіміамів, мири і ладону. «Ще не відели ми тоді, що молитви повільні та життя швидке? А коли б і відели?» Назимка мене настрічала. Хоч як я вдивлявся в лиця тих, хто з доброю волі чи з примусу вітав князя, хоч як вигостривав молоді свої очі, хоч як рвався душею до голосів, усміхів, тих зітхань по легкості, Назимки не було? Може, соромилися?» Гірко мені було, що не бачу тут назимки, але й солодку від думки про чистоту її душі. На одних лише грищах були ми з нею на зелених травах біля либиді, та увійшла вона мені в серце навіки, увійшла своєю холодною красою, недоторканістю, ніжною сором'язливістю. Була там у широкій ляній сорочці, причисто білій такій тонкій, що ніби й не прикривала її непокірливого молодого тіла, а ще більше виразнювали. На віночок з білих квіток у волосі, мов срібний вінець, у широкій срібні наруччі, на довгих рукавах сорочки, а в розпал грищ вона. Зсунула на ручі так, що рукави вивільнилися, і вже й не дівчина, а птиця, яка лише змахнути крильми рукавами і злетить у небо. А може русалка, яка пливе в соні води, або лісова мавка, довкола якої сплітаються в многоверткому плясанні дерева, трави, і весь білий світ, як оті безмежно довгі білі рукави назимченої сорочки. Тоді я допитувався, «Чому ти назимка? Бо так назвали батько та мати. А чому так назвали? Хіба я знаю, кажуть, везли мене малою до Києва, а над полями вітер закручував срібні серпанки, сніговиці та такі ж холодні, чисті і гарні, що мати моя Горина вигукнула. Оце ж як моя донечка назимка.